Hej och välkomna till Chipsliv, avsnitt 9 Som idag är en sorts sommarlovsspecial, om man nu har sommarlov. Det har jag. Jag heter Lars. Och jag heter Elin. Och jag heter Randa. Jag håller på att glömma bort vad jag heter. Vad är det vi ska äta för någonting? Vi ska äta Estrellas sommarnyheter, bland annat. Och sen även OLVs Limited Edition- inte OLV som man äter för de har redan lukat äta. Just det. Mm. Um, Så det är bärnäs det handlar om mycket. Uh, Såsigt. So Såsigt so jag kan man ja. säga. Uh. Och dessutom passar vi på att tömma delar av skafferiet i alla fall på diverse importerade chips som vi fått från olika delar av världen. Ja. Vi har... Jättemycket indiska chips. Jättemycket indiska chips och en del från Grekland. Och en från Belgien ja. också. Så, jag är Väldigt spänd på den belgiska. Mm. Tack till alla som har hjälpt till med det här. Um, jag är inte så förtjust i sås, inser jag nu när jag sitter här. Nej, jag tycker väldigt mycket om sås. Ja. Alltså saukrum och bernäs har ju varit en av de bästa smakerna genom alla tider. Om man fick rätt påse. Jag vet att mm. du har sagt det. Jag är det, för att... spänd på BNs. Ja. Jag kommer ihåg att du har sagt det där. För mm. att jag och Lars har gjort precis tvärtom. Vi åt ju den tillsammans, sås med BNs. Och, bernäs, mm. och bara, uh. ja. Mm. men är... första gången jag åt så här så fick jag en perfekt båse med jättemycket smak andra gången ingen smak alls men då visste jag ändå hur det skulle smaka men det. Mm. så jag letade och letade och kom, såg till att aldrig köpa från samma batch som det var Dålig smakar på dem liksom. ah, Ja, jag tänkte precis fråga hur du letar den här. Ja, för det undrar jag också. Jag <laughs> <för> att de <se. laughs> måste se chipset. Nej, men, nu ja, men så här, man ja. håller koll liksom på... Mm. Bästföre datumet är lättast. Eller har du ringt till olika chipsmästare och fått tips? Nej. Mm. Mm. Mm. Har du, snålar de med dragonerna? <laughs> <laughs> för att eh, jag tänker så här att ett chips som är så ojämnt... Är ju, känns mm. ju inte riktigt som, ett, som ett, ett chips som vinner längden. Nej och det var kanske därför försvann ja. trots att de var så fruktansvärt goda om man hade tur det kanske skulle vara så att även Olve och Estella sätter ut chipsmästare som de vet att de här kan man lita på, de här kan man inte Just lita nej. på kan det vara oh. men, men vilket var det som gjorde så här på en benäs då? Okay. mer. vi kommer börja med ett test nu så vi ja. ska jämföra OLVs krim i benäs mot Estella uh, benäs med en Killeva. chili Mm, mm. Är eh, det lite chili? Lite chili, ja. ja, hinta Hinta och dragog på och och ja, Jag tänkte att jag hade pratat om hinta ja. Jag är <laughs> eh, mer toppat på Estrella Dels för att det är eh, Dels för chili Men också för att de är grovlöflade Jag Var väldigt sugen med Creamy BNS alltså, Det verkar vara ungefär samma som de tidigare Sarkremen, det är ju gräddpulver Och hela söret på liksom men det här luktar som en dålig paus i Sarah Cramaks Ja. Jag köpte ja. ja, den. det kan vi Man vet vi, ju inte just man, just just det, just det. det kan veta. Man inte veta. Om det inte är så att olika personer om det är så att någon på OLV som lyssnar skulle kunna börja märka på så man litet ett kryss <laughs> längst ner <laughs> ja, i kanten. Som man, som, man ja, <laughs> som man vet. de som är bra. Ja. Mm. Mm. Mm. ja, um, ja jag, jag är lite skeptisk i stort allmänhet mm. fast jag är ju ändå så här, ja men bananas mm. men jag äter inte så ofta alltså, det är ju en av de bästa såserna. Ja, det, det är en god saus om mm. det är inte för mycket smaksmak om den är ordentligt gjort liksom mm. ja, ja. Är eller tillräckligt sunkig okej okay. ja ett är pulver -benäs bättre än bollbana Ja, absolut. Jag skulle mm. säga knars extra kryddade. Med den. Är den rätt, extra kryddade? Vad innehåller kryddad? Extra mycket smak. Men. Smaka Det <laughs> Dragon. <laughs> Bara dragon? Extra mycket dragon? Bara mer. Liksom. Ja, ja, mycket mer intensivt som jag allt extra allt. Ja, vänta, det här känns som något som jag pratat om tidigare. Extra, vad var det? Extra mycket kött? Nej, vänta. Att vi också pratat om det i chips sammanhang det finns ju mest jag nej sök, Pringles extra. Ja. Finns det finns ju som inte klickar snabbt men ja. Nej, double beef bara jag tänkte på. Um, Vad betyder double beef egentligen? Mm. Mm. <laughs> Kotletter staplade på varandra. Ja. Är det extra mycket? Ja, jag gick ju trodde att det var två olika sorters beef, alltså ja. olika delar av just det. Just djuret. <laughs> det känns som ett ja, anspråk lite man. <laughs> <laughs> lite från lite på. Ja, men li, lite oxfilé, lite lite oxvens. Liksom. Ja. Men eh, nej, det var extra smak. Anna, Anna jag vet att, är att du, har varit väldigt, du har gått nu i flera timmar. Vi har åkt fram och tillbaka över till Stockholm för att <laughs> hitta lämpliga chips. Ja. Eh, mm. Du har varit väldigt pepp nu. Ja verkligen. Eh, ska vi bara äta helt ja, enkelt? Ja, vi börja med. Jag tror vi börjar med Ja, um. oh. oh. Bara för att de känns svagast. Liksom. Det luktar faktiskt väldigt gott om de. mm. det de har också finräfflar där vill jag lägga in. Mm, mm, mm. Smakar noll. Nej, men det var smak på det här, men det var lite för mjuka. Alldeles äh, lite för mjuka var lite av en underdrift, men alldeles för mjuka. Men bra smakar av vinäger, men inte så mycket bärnäsigt utöver det. Men du smakar ju inte bärnäs alls. Jag smakar ingenting. Fick jag dåligt chips nu eller har jag inget smaksinne? Du fick dåligt chips. Okay. Jag tyckte det var väldigt tydlig vinägersmak. Men eller jag håller med. Jag min håller, min liksom. Men det håller ju också med om att det smakar lite vinäger. Mm. Äm, men det smakar ju inte någon bärnäs. Mm. Vad gör vi då? Alltså vi får väl återkomma till det lite senare. Mm. Mm. Om det är så att man måste äta Fem chips samtidigt och man i mm. brukar ja, så brukar det inte vara. Så brukar det inte vara. man kanske letar runt lite på alltså, det kan kan, vara, så man, vi kan skaka på sen det kanske. Ja. Är och det kanske är. att små i botten. Men det mm. hör ni. Mm. Det kanske vi borde börja göra. Skaka runt på det gör vi aldrig. Nej. Skaka på mm. ordentligt. Små är ju bland de mm. i godostäven i en chipspåse framförallt för fina flätchips. Okej. Men det är ju för sig sant. Mm. Okej, okay, men vi kör de andra. Estrellas, vegans med lite chili. Det här smakar ju mm. klar vinnare Och lite chil... Man känner... Det lite i chilena också. Chili. Den bak i gommen Ja, det kommer huggits. Ja. Okej, okay. jag känner ju ingen... Jag, fattar... jag kanske inte fattar vad benäs är för någonting. Men jag tycker bara att det smakar chili. Chili och kräm. Mm. Det här smakar ju benäs mm. Det här smakar ju verkligen pulver sås Som Så jag också har en liten... liten far kärlek mm. Och det här... ja det var nog ganska gott. Mm. En påse sånt här och lite körsbörsgator som man mm. hade middag sen. Mm. Just det. Mm. och protein också. Ja, men det var ju så jag brukar äta Just en det. gång i tid. Apatina med vitlök och persilja. Jag tror att jag behöver äta fler av alla de här. För att jag... Det kan ju vara så att jag är lite sjuk. Mm. Men jag... Ja, man... Någon... BNAS... Ja. Ja, jag tyckte det var väldigt tydlig och mm. positivt överraskad av Estrellas. Ja, jag hade nog förut ögetom som finrafflöde även från Estrella. Nu har du glömt bort det här med blöt potatis i tänderna igen, tror jag. Ja, det sitter kvar sen och men det. var jag tänkte att varför inte <laughs> var för mjuka? <laughs> Okej. Okay. Men, ja, ja, men då Det vinna. får man ju bara räkna med om man äter finrafflöde chips. Ja, fast att vill man? Ja, jag, nej, jag ska... Men om man typ gillar finrafflöde chips, chips då, då köper man ju det. Ja, ja. ja. Mm. Och om man ändå äter en hel påse med sånt då är det så här, då har man inte samma behov av att rensa känderna med mm. Nej. Okej, okay, men som ni säger ben är som lite chili från Estrella. Yes, klart. Del två eh, och också sista delen av sommarsmakstesterna blir det är ju. Eh, eller? Ja. ja, det är det. Smakstesterna mm. ja. <laughs> är bara skönt. Ja, jag alltså, snabbt det... avklarat idag. Det känns verkligen som sommar ja eh. <skratt> var det nej men att alltså, det är, är lite lätt lättare så här här lite Snart så kan vi gå och, det, och äta det är, är tunga, mm. det är inte den är tunga det är inte den tyngden bakslan av ja, allt så man sitter där och vet okej okay, jag har 14 posar kvar att äta mm. ja för vi bytte väl mycket tema vi sa i sist vi att vi skulle testa ost den här gången ja. men sen när det kom så mycket sommarnyheter så kände vi så att det kommer bli så fruktansvärt mycket påsar och vi måste äta upp mm. bubblare. Ja, mycket bäst före datum som får gå ut. Ja. Mm. Så ost får bli någon annan gång. Mm. Mm. Efter, sommar. Efter sommaren. Efter sommar Då blir ost. Mm. Tung, tung hust. Smak. <laughs> Men nu har vi dels Estrellas aioli. Och när Estrellas Aio smaker De lanseras idag faktiskt. Wow. Smyglanseras idag på hemma kväll mm. Så vi har Estrellas aioli. Och sen har vi också Estrella summer barbecue. Som är mer fotbollschips. Mm. För det är, EM. det är EM. Ingen av oss kollar. Nej. Idag är det en match som man kanske borde kolla på. Men mm. det... Nej, jag hörde mina kollegor titta på den det är... mm. direkt. Så ointresserade. Alla Facebookbilder föreställer tomma kontor. Eller kontor där folk sitter och tittar på fotboll. Mm. Jag har sett jättemånga sådana bilder idag. Mm. Min mamma blev arg när jag ringde. Hon bara, kollar du inte på matcher? Mm. Och det gjorde jag inte då. Men jag skulle mm. ju åka hit och göra det här och det känns mm. ju faktiskt mycket viktigare. Mm. Mm. Bra bra prioriterat. Mm. Har ni märkt att även Estrella sommarsmaker har skal på sig? Åh nej. Kör Estrella skal på alla sina chips? Den gör det. Den vill förgifta. Förgifta befolkningen. Ja. Vadå? Vad, vilka är det? Det här pratade vi aldrig om förra gången. När mm. körde körde chiletestet. Men just det här med att Estrella har börjat med skal på alla sina Aj, chips. Det. Mm. det är ju. nämnde vi det inte. Vi sa det för vi pratar inte om Nej. varför det är ett problem. Eller vad vi ser är lite... Ja, alltså, varför, ja. det är inte så, men varför vill man äta skal om det inte är ekologiskt? Ja, det är jättekonstigt. Jag tror att det är för att det, anser att det kanske blir som att man tänker att det lite fräschare. Jag vet inte. Ja. Det. Men det, det är ju inte... någon som har sagt att... Eller någon. Det finns det inte en sån gammal sanning också om att det sitter mycket, mycket näringsämnen i skal på Jo, men näringsämnen mm. är det väl ändå när man friterar. Tänker ja. jag. Jo, jo, absolut. Men det finns, det ju, kanske finns ju logik i någonting Nej, Men jag tänker nästan alla så landkytor så har ju alltid skal. Ja. De är inte heller mm. ekologiska. Det ska vara lite rustikt. Lite, ja, lite, mm. lite enklare på något sätt. Det är sån rustik Men det är, mm. -grej. Mm. Men det är ju, ju där mycket av de här gifterna samlas. Mm. Mm. Eh, Vi är ju också alla tre som är lite observanta på sånt. I och för sig. <laughs> Eller? De flesta ja, blir ju ja, inte. Det. Jag brukar tråka... Jag brukar tråka min omgivning med att påminna om att man kan köpa ekologiskt potatis. Eftersom potatis är några giftigaste grödor. Mm. Eh, <laughs> Okej, okay, inte göra tack. Nej. <laughs> jag tycker det är bra att ihåg. Mm. Nu ser jag för övrigt på Summer BBQ-påsen att det inte bara är en fotbollspåse. Det är även en fridrottspåse. Mm. För det är en fridrottare på andra sidan. Men det är sponsrar det svenska fotbollförbundet. Ja, men det här är helt klart den som hoppar hopp. Men påsen ser ut som en fl svensk flagga också. Mm. Go Sweden. Tack så mycket. Ja. Mm. Yes. Och det ska vi är här. Ja. Uh. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag försökte. Svaret är så snabbt. Det trodde jag skulle svara på det där så ja. blev det så fel. Mm. Mm. Vad börjar vi? En jarlig. en jarlig. Det känns som det ja. Också mm. mm. Jättegott. Mm. Det var god skott. Jag glad på det här ja det smakar du inte Jordi eller smakar du vitlök smakar du väldigt mycket vitlök man kan inte vitlök och lite socker ja men det kanske är det som är här Jordi ja. men stark vit väldigt säkert så väldigt mm. andel det känns det direkt ja men mm. men det står var för vitlök för vitlök älskar jag också typ mm. det är nånsin tänkt ja. Mm. ja men det var kunde typ säkert annars hade du varit typ chips som har en nässmak det är väl, mm. känns inte det, det känns mer typ polnisk Ja, och då hade jag inte varit lika positivt inställd. Mm. Vi har ju ätit chips med majonnäs och tidigare ja. det var ju men vad är skillnaden med England. majonnäs och ajoli? Vitlöks. Det är skillnaden, mm. ja. Um, jag bara, det är något som känns nästan lite förbjudet med det här. Jag vet inte riktigt vad jag tänker, men, <laughs> men någon, alltså, för att det är så intensiv smak uh -huh. så det känns mm. som att man ska låsa in sig och äta de här chipsen. Ja, okej. Okay. Äsch. Mm. Du säger äsch. Sitta och fråsa på hemma när man inte ska träffa någon på hela helgen. Äsch. Ja. Äsch, säger du. Mm. Jag, vet, jag, jag tyckte nog att det var ganska gott. Men ändå lite... Det var väldigt mycket vitlök. Mm. Mm. Men bra krisp också. Mm, ja, det var, var det. Fick ni också mm. vitlök på vårt bröd? Råvitlök på vårt bröd när ni var små? Nej. När ni var sjuka? Nej. Nej. Det fick jag. Mm. Det kanske... Ja, men det var ju gott. Men det var väldigt mycket vitlök mm. <laughs> ska, vi, ska vi ta som en. Jag dog? känner mig mellan Jag känner mig det här. Ja, ja. Mm. Ja, gör det. Han är ju på det minsta. Mm. Inte för tjustigt, bara för tjustigt. Lukta så <laughs> Mm. Nu ska jag säga en sak. Jag tycker smaken är helt fantastisk. Men jag tycker att det är lite torrt. Mm. Det var lite för knastrigt. För knastrigt? Ja, det, det är var ju inte väsk chips. Nej, inte så. Mm. Inte hårt. Utan jag tycker, det... Jag tycker att det är lite torrt. Jag skulle behöva... Förvänta, men jag Men Vi har inte heller någonting att dricka här. Nej, just det. Mm. Det är väldigt, det väldigt torrt. Å andra sidan är ju chips ganska torra. Mm. Så jag tycker tycker ändå det var en god barbbekismak. Ja, det den, tyckte den, jag verkligen. Den var, verkligen. Så, den var så jätteintensiv men sen tyckte det var ganska bra krisp. Ja, jag, tyckte, jag skulle säga att det var acceptabelt. Mm. Om jag skulle köpa barbecue chips så, mm. skulle, så skulle jag... Det, men, här. Men, det var liksom inte så jätteintensivt på det, Nej, men det som men jag vill ändå äta lite mer av dem mm. faktiskt. Medan vanliga barbecue chips är sånt jag vill jag helst... Jag säga så här, båda de här smakerna skulle jag utan problem ställa fram på midsommarbuffén. Mm. Mm. Du såg så himla glad ut när du åt de här. Ja, så det var men det är för att jag älskar ja Alltså det är som att de här testerna vi har gjort nu. Det första som man tittade på Anna så såg du otro alltså, så otroligt... Alltså med så otroligt lycklig ut. Mm. Lars är är skeptisk. Mm. Men precis totalt omtryck. Att det bara var den här välmående känslan mm. i Larshörn. Och Annas lite mer ja, skeptisk. Så. Ja, mm. jag gillar ju verkligen barbecuesmaken. Mm. Men det var ju gott med aioli, men det var ju väldigt mycket vitlök. Ah. <skratt> <skratt> men eh, goda chips från Estrella. Ja, verkligen lyckat den här sommaren. Mm. Ja. Det var inte illa. Nej, känns bra. Bra jobbat. Nu mm, går vi in på bublarna. Ska vi inte krona en vinnare bland alla chips Åh oh, nej, jag måste tänka på det. Ja, ah, jag tror att jag inte kan göra det än. Mm. Jag skulle behöva du äta... tänker säga aioli? Ja. Mm. <laughs> jag skulle behöva äta mer, framförallt skulle jag behöva äta mer av BNS chipsen mm. ehm, tror jag. De här har jag en ganska tydlig uppfattning om. Jag tror skulle... du verkligen att B&S-chipsen kan konkurrera ut några av de här smakerna? För det... Det vill... Nej, men jag skulle... Ja. jag skulle... Nej, det tror jag inte att den kan. Mm. Ehm, det tror jag absolut inte. Men jag skulle vilja känna mer smak. Mm. Ehm, och det kan, nog handla... det kan handla om att det var dåligt chips jag fick. Mm. Gräva runt lite. Skaka påsen. Mm. Jag inte gräva runt lite. okej. Jag, okay. jag känner mig... är så fam familjär så att jag bara... Ja. <laughs> ja, hej. Då har vi kommit till del... Ja, nej, var är vi? Bubblare. Ja, ja. Precis. Utländska smaker. Och vi har fyra grekiska påsar på bordet. Kycklinglingar... Bolognese, oregano och något som kanske är saurkling och svartpeppar. Men det står ju på grekiska, mm. så att det är lite oklart. Men de är också gjorda på vete. Inte bara, typ vete, majs och quake, quaker oats. Och vad är quaker oats? Havre. Ja, just det. Mm. Um, Okej, okay. um, vad börjar vi? Quaker oats. Mm. Ja, det är minst chips, tänker jag. Ni får bestämma, jag är ju bara med i två av det här. Alltså att... Ja, det var därför jag tänkte att vi skulle börja där. Ja. Mm. Vi kan köra på det helt enkelt. Ja. Det, är väl... det ser ju väldigt svårt ut. lace kan vi säga att det också. Ja, det är intressant att lace är den här typen av chips. Mm. Nu vet jag då lite beter här. Jag tycker det var väldigt, väldigt gott. Mm. Jag tycker gärna om den, eller ofta om den här typen av chips. Mm. Det var vinägrig, eller sour creamen var mer sur än mm. krämig, tycker jag. Mm. Mm. Jag gillar det. Smakar som ett super, super tunt friterat kex. Ja, det kan man säga. Och inte Grekland kan ni äta de här. Mm, ja, inte, uh, de inte alls. Nej. Eller inte alls. Mm. Men jag känner att lite bolognäs det skulle vara. Ja, ah, vi känner lite bolognäs. Mm. Och de är inte jag med på, Men. Då, för det är köttpulver på de här. Ja. Ah, det flavoring. Nej, det var köttpulver på Ja, riktigt. det var verkligen mm. köttpulver riktigt. Och organo? Betydligt bättre än de bolognäs chipset jag åt i banken. Men vi smakar de då. Eller är Nej, det är timjan. Jag vet inte vad det här är i Bolognäs. Jag tror det är timjan. timjan. Jag tror att oregano är i bolognese. På bilden är det Messi. Persilja. Mm. Ja, men de var väldigt <laughs> goda. Mm. Tomatigt. Ja, det var men inte liksom vältat. Sött. Nej, alltså det här skulle jag faktiskt kunna äta mer av. Mm. Nästan jag också. Mm. Ska vi ta oreganochipsen nu bara för att, <laughs> för att jämföra? Mm. Ett som för dig också gäller. Yes. Jag tror att jag tar 2 Mm. Jag tror jag tar 2 timmar på Och de här organo kom från Chipita. Mm. mm. Och Organo mm. chipsar var från Lay's, det som jag kanske inte. Mm. Men organo chips är ganska goda. Ja. Lite det var bättre mycket än bättre än vänta lite mycket urtkridd smak kanske men annars. Mm. Ja. Om man nu inte ja, det inte är typ öksalt på på potatisgrötäng som har blivit lite för torr. Ja, lite så. Mm. Men inte riktigt mat... dåligt. Liksom. Nej, nej, det var inte. Var... Allt här påminner som matlagning hemma hos mormor. Mm. Ehm, <laughs> vitlök på råvitlök på känkebröd. Liksom. Mm. Ehm, och sen så har vi då Ruffles Max Chicken Wings som Elin inte heller får Får får om hon vill Oj, där här sjönk som en sten. <laughs> men det smakar ju verkligen kyckling. Ja, det gör ju det. Det smakar jättemycket kyckling. Det smakar jättemycket kyckling. Jag skulle ha sagt då att så här, det här är gränsfall för mig för att kyckling är varannan gång, eller ännu mer ofta någonting som jag tycker är ganska äckligt. Mm. Men som jag ändå äter ibland. Men där här var ändå kyckling i någon typ av barbecue sås, Så det, ja, det skulle var. kunna finnas någon räddning där för dig. Om det inte hade smakat så himla mycket kyckling. Men det smakade otroligt mycket kyckling. Mm. Ja, det var, inte, det var inte min typ av smak. Nej. Men jag men kan tänka ta... mig att de här är otroligt populära. Du kan få ta hem den. Ja, men det skulle nog gå bra hemma. Ja. Mm. Då ser vi så. Um, tack Sara för grek chipsen um, Vilka var bäst? Sir cream och det uh, diffusa på grek. Just det. Äh, jag är nog mer inne på organen då mm. Ja, uh, men de var ganska bra båda två. Mm. Och även Bolognese-chipsen var förvånansvärt goda. Mm. Uh, spännande. Yes nästa bubblare kommer från Belgien pickles flavor och också eh, som vi har blivit låda det här är Rebecca som har jetten på till låda det här är världens godaste chips Nej, jag nej som hon inte skrivit det är hennes favoriter tror jag mm. i världen ja hennes favoriter i världen ja mm. det var under min världsförsta Um, vad har vi för erfarenheter av Pickleschipsen tidigare? Bra. Ja, goda. Väldigt goda, framförallt Lace Pickleschips. Mm. Eller kanske bara är Lace Pickleschips. Det kanske de som Nej, om ni inte någon är någon de har också Lace. Estrella, om Estrella har haft någon. Nej, det har Nej. Det bara varit Lace vi fått från Ryssland. Ja. Men Dill Pickle från amerikanska Lace har ju varit ja, riktigt supergoda. bra. Alltså. Mm. Ja. Så det här kan ju bli kul. Mm. Väldigt spännande gul potatis. Ja, med. Ser lite eller något, nej, jag vet inte vad mm. det Ja, eller bara väldigt hårt rutinigt. Vi mm. får kastas. Ja. Eller kök med. Okej, jag. kök med. Skit eller grönt. Mm. Ganska mycket pickel väldigt lite potatis. Väldigt mycket salt. Ganska mycket majonnäs. Det här känns väldigt mycket som pickles på en kidsbörjare. Mm. Alltså typ på en det är därför jag kopplar ihop det med mig ja. när Hamburg mm. jag att han inte på hamburgervdressing. Mm. Ja, allt som smakar det faktiskt. Gillar man det är det bra. Mm. Jag gillar i för sig det, men jag vet inte om jag gillar det på chips. Um... Mm. Ja, ja, det att var vi... inte de godaste kicken chips jag ätit förlåt, mig, men det var det inte. Nej, Nej. det här påminner mer om chips Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Jag de fick jag vi ätit tidigare. Eller kanske när vi åt, du och jag gått i Finland. Som äter typ så här Spice. Ah. kom ihåg dem? Ja. Som typ smakade hamburgare fast inte riktigt. Inte riktigt som är smakar, utan kött. Ja ah, precis. Det smakar de. Om mm. man plockar ut köttbiten så resten... Ja ah, resten. Det smakade mm. det som är kvar smakar den typ. Ja. Ja. Ja. Men roligt att vi egentligen har fått prova. Vi har hört så mycket om de här. Ja. I, ja. verkligen. Ganska lång tid. Så att, tack Rebecka. Det var inte heller ett Tack så mycket. Nej, nej, nej. Det här, är, det här känns väldigt speciellt och bra, ja. tycker jag. Ja. Ja, det här uppskattar ja. vi verkligen. Mm. Vi fortsätter vår internationella resa med Indien. Yes. Och Lejs internationella smaker i Indien. Mm. Väldigt mm. populära. Uh, Indiens Magic Masala. Spanish tomato tango och West Indies hot and sweet chili. Det finns tre smaker till i den här serien. Men det är de här tre som går bäst bland mina kollegor. Okej. Okay. Äh, vet du vilka de andra är? Äh, det står på påsen. Ja okej. Okay. Ja vi kan kolla det sen då kanske. Mm. Mm. Ja. Äh, vilken vill ni börja med? Eh, Spanish tomato tango. Mm? Just det för då kan man döva smaken av de andra sen. Ja. Eller man kan liksom döva den smaken med hjälp av de andra. Jag tänker det. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Och alla de här fina flöden, ska jag mm. Just det, Chips i Indien är ofta fina flöder. Har mm. upplevt mm. tomat på chips. Mm. Eller det är det här med tomat kanske. Um, jag gillar ketchup i begränsad utsträckning. Men det här är någon slags förhöjd söt tomatsåssmak. Och det är ju verkligen ketchup-smak. Och hur? Gud, hur ska jag kunna komma över <laughs> <laughs> Jävlar det. Och låt nu. Gud vad är så här Åh. men då kanske vi kan ta lite Indies magic masala direkt ja, och bara dö av saken. Bort med här. Det är även kanske smart på, det här, vet du. Nu är jag lite nervös på magic masala. Ja, Nej, inte anst det var. här ja. är väldigt kryddigt och gott. Ja. <skratt> verkar inte tro mig. Här. <skratt> Det blev okej efter ett tag. <laughs> det här är ju mina indiska favoritchips. De, mm. att jag De smakar väldigt mycket indier för mig också. Alltså, när jag började tugga på det här så tänkte jag att det här smakar ägg. Mm. Mm. Jag vet inte varför. Nej. Men så var det. Jag mm. hatar ägg. <laughs> <laughs> ja, det jag jag tror jag att man kunde kött först. Mm. Kan det kan inte vara så att man ofta... Alltså, det är typiskt indiska kryddar som man ofta har vid typ. Ja. indiska kryter med kött och blandat. Liksom. Men elen har ju kanske inte ätit så mycket Nej, indisk jag har kött, sant, indiska sant. kötträtter. Nej, det har gjort. Men alltså, det blir bättre dessutom en kryddgård som framträdde tycker jag. Mm. Det håller jag också med om det blir mycket bättre. Ja. Mm. Men det smakade väldigt märkligt. För mig. Mm. Ja men jag kan tänka mig att äta mer i alla fall. Oh. Oj då. Mm. Ja, de för det kan, kan inte jag. Nej, Jag kan mm. tänka mig att kanske några till. Kanske inte jättemånga, jag vill gärna jag gå direkt på nästa. West Indies Hot and Sweet Ja. Bara för att få en ny små. De mm, okay, men inte så jättespeciella skulle jag säga. Mm. De är tydligt starkare än vad stort chili brukar vara. Ja. Mm. Ja, de här väl ju starka. Mm. Det är ju gott. Det är som att inte riktigt blir klok på smaken då. Mm. Ingen nytt. Någon av dem har jag alltså. mm, Jag ska ändå ge dina favoriter en till chans. Mm. Någon... Okej, okay, det kan jag också mm. göra bara för att det är dina favoriter. Mm. Mm. Och den här skulle jag nog kunna äta. Alltså, den sista här skulle jag också kunna äta hela mm. påsen. Men den första var ju katastrof. Ingen sp spanish tomato tango för. Nej. Nej. Hade jag vetat. Men hade det varit spanish tomato salsa då kanske det hade varit bättre. Mm. Ja. ja. Jag önskar att jag ska gå tillbaka tiden och ha det ogjort. Mm. Det, kan, det kan du inte. Du kommer du vara marumma mm. om det här. Ja. När ja, vi matar med ketchup. Med sked. Mm. <laughs> vi går vidare och äter andra chips istället. Ja. Ja. Mer indiska chips, vi har Lace Max Sizzling Barbecue Flavor, alltså riktigt grova, riktigt grova, flera. och vegetariskt barbecue. Ja, på spettet är det alltså ett chips, lök, lite koriander, lök, chili och till chip, man så satt chipsen på spettet. Mm. Ja. Det är väldigt flexigt. Det känns ju som någonting vi borde göra i framtiden. Ja, verkligen. Mm. grillchips. Ja, det är ju sommar. Det är sommar, mm. Vi har även opera cottage style potato crisps med piri-piri-smak. De friterade i olivolja. Oj. Mm, väldigt späxigt. Mm. mm, inte det också så supergiftigt? <laughs> Vad är det för något? <laughs> skulle inte hettas upp, är det inte något sånt? Ja, men inte giftigt va? Är det inte bara dåliga fetter? Ja, kanske. Mm. Ja. ja. En fint. En... Ja, fint ändå, absolut. Mm. Men vi fortsätter med lace och kör sissling barbecue. Mm. Inte, eller ja, eller nåt. Jag, jag vet. Nej, det är syndrum. Alltså att Nu fick jag samma konstiga för smak igen. Det är någonting i den här kryddblandningen som jag inte fixar riktigt. Spiskummen kanske. Men jag gillar spiskummen. Okej. Okay. Mm. Det är som att det är eller någonting? Pulver, som... koriamderpulver. Ja, jag vet inte. Det det är... att jag ren inte kan sätta smak på det här. Det känns lite som att det är så här rått blandat i krossade tomater. Mm. Jag känner inte så mycket tomat. Yes. Du tycker de är goda? Jag tycker de är goda. Mm. Men ja. Jo. Det kanske är lite den här grejen också. att När man är indien så är det ju väldigt, väldigt mycket indisk mat. Och då känns det här mer lättare, ät. Mm. Ja, lätt ätet. Och mm. mycket annat liksom. mm. Ja, det var inte så här typiska indiska kviddor. Det det definitivt inte på de här. Mm. Nej, men det är ändå... Det känns ju indiskt. Mm. Eller för mig så påminner det väldigt mycket om mm. Alltså det är, smak, det, är, det är inte äckligt utan det är bara någonting som jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Mm. Som är lite annorlunda. Mm. Det behöver vi inte fördjupa oss i jättemycket alls. Nej. Det, kan vi inte gå vidare? Det är helt Piri Piri. Och det här är inte räfflade utan de är platta Platta och ser ut som svenska fynchips. Mm. Eller mer socialt accepterade. Yes. Om mm. Och vi var annorlunda Ja, alltså, gott. Det var faktiskt gott. Ol alltså olivolja, det smakar ju olivolja. Mm. det Gjorde ganska gott faktiskt. Ja, det var det gott. Ja. Och de här hittar på flygplatsen inte i någon matbutik som mm -hmm. allt andra. Så det är lite finare. Mm. men Det mm. var ju. Syndar glömma att äta mer då. Ja, du får på att mm. alltså, jag tror inte inte att de där var bäst hittills av de innan Ja, jo mm. men jag håller med. Mm slut. var den. Men väldigt annorlunda med den här piri-piri- och olivolja-kombinationen. Men mm. roligt. Mm. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja. Vi går vidare. Vi avslutar vår indiska resa med indiska nachos. Yes. Vi har All That's Good, Max Nachos, barbecue paner Tikka. Och Cornitos Nacho Crisp med Tikka Masala smak. Alltså peppen på paner, smak på nachos. Tyvärr mm. börjar det. Ja vi, gör det. ja, vi gör det. Alltså jättegott, men lite för lite smak. Ja, för lite smak. Nu ja. mm. <laughs> tittar andra på som och det måste du helt galen. Nej, det jättegott. Det smak? Så det kommer från fett. <laughs> men det smakar ju hur mycket som helst. Mm. Det kanske jag den här barbikugrejen som som liksom slår över för mig för det smakar inte stenock med. Men det gott. Jättegott! Men lite lite smak. Väldigt de alltså Det var med mm. lite lättare. Det är inte alls så här krispigt som som jag skulle ha Nej, det var lite annorlunda liksom majskonsistens mm. på den. Jag tyckte också det var väldigt goda. Mm. Att här var det goda så här. Tickamassalla smak liksom. Mm. Ska vi ta riktiga Tickamassalla? Ja, ah, det. det är vi. Cornitos. Mm. Det smakar det som är de väldigt, väldigt mycket Tickamassalla. Ja, men också jag tyckte det var gott. Det var starkt. Det var Oj, var vad starkt det blev nu då. Mm. Mm. Och det är min som såg upp i näsan. <laughs> Ja, men jag gillade de här mer än panerticka. Det gick inte jag. oh jag var inte uttala mig. Jag tyckte båda var goda. Mm. Men då kan vi i alla fall sammanfatta det som att indiska nacho chips med tickar smak är bra. Ja, ja, det kan vi verkligen, ja, verkligen. Mm. ja, så sammanfattningsvis. Vad ska vi säga om det här smaktestet? Det var några nya sommarsmaker som var liksom fokus. Mm. Um, vi har sedan vi stängde av Och vi har tagit en liten paus um, Ätit mer uh, Funderat, testat Även mm. testat med en bns dip Ja, från Estrella Från Estrella mm. um, Och den kan vi säga var rätt bra Vad mm. mm. som heter sås och potatis Sås och potatis ja, Jag tyckte inte att de var så jättebra Som du sa, du påminner lite om uh, Lätt BNS. Mm. Ja, just det mm och själva grejen med Benas göte fastigheter okej jag tyckte också att det var väldigt god men äh, den var ju inte äcklig i alla fall Nej, den gick ju bra ja. OLVs vi... benänskyttel är väldigt mycket bättre med till exempel. Ja. Ah. Ja, verkligen so. <laughs> ehm, vad ska vi säga då e era favoriter, vad hade ni för favoriter av de här eh, sommarchipsen aioli aioli chipsen mm. jag har haft svårt att välja den sista och trodde att det skulle bli eh, chili i min Det känns lite skamset. Varför? Jag vet inte. Jag nej. vet faktiskt inte varför. Nej. Det är någonting med sås, smak på chips. Ja. Som jag inte kan identifiera med. Mm. Just det, <laughs> Men... så gör man bara inte. Nej, det lite såsen. Såsen, ja. Mm. Såsen. Revolutionen, okej. Okay. Såsen, nej. Men ehm, efter att jämfört dem blev då blev det faktiskt en för mig också. Mm, mm. Ja, um, och själv tror jag att jag drar ett barbecue, men det är ju så jävla förtjust i barbecue-smak. Ja, men det är väl inget till det? Nej, men det hade varit jättekul om vi hade sagt det här i alla tre. Mm. För men, sakens skull. Ja. Jag tycker ändå att vi kan säga att för att vara så här limited edition-smaker så är det ovanligt bra. Jättebra, alltså jag hade ju svårt att välja med sträderna tre för att är alla goda. Mm. Mm. Till skillnad från tidigare limited edition-smak vi har ätit- som har varit med. ja I men oh, vad skönt att vi slipper se mm. en mm. Min Om en månad är det borta kommer det aldrig mer igen. Mm. Um, ja, men det är kul. Mm. Um, men jag måste också säga, om man ska samlat det hela kvällen dock- mm. då tyckte jag att de här nacho-ticka- vad snatch han? Ticka-masala. masala Conitos nacho chips tikka masala var faktiskt. Mm. Av allt. Ja... Jag gillar de här vete-grejerna från Grekland men de är inte chips så de borde ju inte räknas. Du Anna? Nej, aioli vinner hela kvällen för mig. Hela kvällen? Mm. Och det är nog kanske så att barbecue och aioli är de som jag håller högst upp. Nu är jag en liten rörelse uppåt här. Som en liten skål. Som en liten skål. En liten chips-skål ja. uppåt. Ja. De indiska funkar inte riktigt för mig. Så. Ja. så kan det gå. Mm. Så kan det gå. Men trevligt i alla fall. Ja, det var det. Ja. Sommarspecial. Mm. Och nu tar vi sommardelit. Ja, det är vi. Ja. Oh, det behövs. Jag är så jävla trött just nu. Och mätt. Ja, ja och, och mätt. mätt. Mm. Jag ska lägga mig ner på golvet i någon slags fosterställning alldeles strax. Mm. Efter alla de här chipsen. Ja. Uh, ni har lyssnat på Chipsliv. Tack och hej. Hej då. Hej då.